Не так бистро був наказ. Уповільнивши пальці, Настя наважилася зиркнути у лівобіч і кинулася бухащі, але збагнула, що бритва виявиться швидшою. Скинувши білизну, дівчина постала на стесці одягнута лише в місячне срібло. Незнайомець зволікав, даючи нагоду їй навіть «Оттямитися!» Лише дівчина не розуміла навіщо. Зовнішність зіскочила з неї і пішла геть. Запала глибока мовчанка, тихіша заліз. Несподівано нападник не по-чоловічому писнув і кинувся в хащі. Там ще кілька разів оргастично зойкнув і затих. Настя ще довго не вірила, Доки не позбирала зором розкидані свої речі, потім руками почала стомлено одягатися. Тоді зігнувшися, рушила далі стежкою, не чуючи медових, молосних пахущів глиці. Вже дійшла кінця дерев, коли вперлася очима в того ж самого незнайомця. Він стояв суворий і татуйований і місячні іскри отстрибували від його образу. Стояв доти, доки він чекав, щоб вона зиркнула на бритву. — Давай, роздівайся! — затріпотів його шепіт. — І єто! Розпусти касу! Вона ще не почула наказу, а пальці вже самі побігли гудзиками. Автоматично виконавши все, Лише неоковерні колготки опиралися, змусивши вдатися до усвідомлених порхів. Стояла посеред лісу, і промережена холодним нічним світлом, тінями тинялася їй за плечима. Той хотів підійти, але кроки його понесли навколо, очі не здолали випити місячну таку красу що він несподівано, верескнувши, кинувся на пролом до кущів і там загарчавши, віддався на солоді швидше, аніж її здобув. Настя стояла і дослухалася нічного неба. Воно млоїло її зірочками і нічого не казало. Зітхнувши, почала покірно збирати одежу. Перша думка, яка нарешті прорвалася до неї, була така. А може знову роздягне так і йти? Так вони матеріальні бетонові стіни, крупно панельок. Там ліхтарі, перехидаючись променями, велискували на дортах. Проїхало далеке таксі. З машини вийшла загадкова трійця деміургів, і зупинилися біля нічного кіоску, де, незважаючи на пізній час, було геть недороге розливне пиво. П'ючи повільно, вони так само цмулили одне одного зором, тамуючи муючи то щасливі усмішки, то кривдну гіркоту. Власні почування напрочуд мережилися таким самим насмак трунком, бо замішаний на солоді він Солонавий був двоїстим І надавався до уповільненого ласування Утретє, міняючися присмаком після вуст Та піднебіння на язикові Тріця неквапом змагалася поглядами В кого вони багатозначніші Віддаючи зайву снагу на поїві Короткострижена по ромейському куца Уперлася поглядом в нічного кіоскара, Доки й той не отямився з дрімоти та не потупив очі. Настя вже озулася, рушила до рятівних стін, ще трохи і гуртожиток. Коли із затінку підворотні, рішуче відокремилася знайома кострубата постать. Перетнувши шлях, вона засвітила бритву. Потім, почекавши, доки відблиски її потрапили в зіниці дівчині скомандувала. Так, ну, бистрінько, несподівано шепіт його перевалився на хрип, і щоб притамувати додав. Я сказав, я довго не люблю повторять, по-бистрому, ну! Я закричу, відповіла Настя. Хорошо, кричи, зрадів той. Настя зойкнула, як змогла, в ту ж мить кілька вікон, які ще світилися, Подумавши вгасли. гасли, ще покричиш?» На силу крізь хвилювання просміхнувся тату Йований. «Лучше не теряй времени, бистро быстро я сказав. Слава Богу!